Нарешті школа! Осінь, перший вересень. У неділю передучора отець Клавдій заявив у церкві. Люди добрі, нагадую вам, що першого сентября починається школа. Посилайте своїх дітей до неї, і хай учаться там доброї нашої віри і добрих людських діл. Матвій прийшов із церкви і сказав про це дома. Володько, як почув, то весь затримтів. Тож він йде нарешті до школи. Властиво він мав йти ще минулого року. Але так ось склалось, що не вийшло. Але тепер йде. Це вже рішено. За цю весну і це літо Володько зовсім змінився. Загорів на головешку, дуже зміцнів, був весь у шрамах, навчився лаятись. Одіж на нім особливо штанята «Самі діри». Ноги брудні, заскорузлі, порепані, спав не в постелі, а в куті на мішках. Здичавіла дитина казала Настя, ви тільки гляньте одне страхіття. Але те страхіття дуже хотіло вчитися, і воно йде до школи. І 1 вересня Матвій сам сказав до Катерини: Сьогодні, поки володько вернеться зі школи, ти сама попасеш корови. Катерина погнала пасти. А Володька не будили, як, звичайно, він спав довше. Устав, мився докладніше, навіть ноги помив і навіть чесався. Хоча все-то йому дуже небагато помогло. Після довго розважали, чи можна йти до школи у таких штанях, латаних перелатаних. Хоча інших усе одно не було, на що батько лише сказав, «Треба нові, але хай пожде, тепер нема за що». Хай йде, не панський син. Але Володько якось мало тим журився. Він майже щасливий. Знайшлась якась ще стара василева торбина. До торбини клався кусень свіжого, натертого цибулею, із дьором підполка, і школяр готовий. Мати мусить привезти хлопця. Не підеш він самий. Таке соромливе, дике, невторопне. Вона вийняла зі скрині ліпшу, несвяточну, але охайнішу спідницю, зав'язала кращу хустку, і вони пішли. Ішли урочисто, ніби до церкви. Переходили село, на них гавкали собаки, витягали свої довгі шиї і сечали гусаки. Володько все оглядався, чи не йдуть часом і інші школярі, але щось таких не бачив, думав, як то там у тій школі буде, як зустріне його учитель і що йому скаже. Настя думала, як би все-таки малому якусь кращу одежинку справити. Бо все-таки не кажіть, а воно ніяково такими жебраками поміж людьми, як та сирота виглядати. Вулиця не біжить рівно та просто. Вона собі сюди і туди вихиляється. По боках плоти та частоколи та садки та городи. Хати всі звичайні, білені, під соломою. Вікна синькою обведені, ворота до кожного подвір'я. Ось дещо більша хата, зараз за перехрестям, де лежать у грузлі в землю старі грубі колоди. У ній, звісно, живе дяк, бо довкола часто під вікнами великі кущі бозу, а на розі листаве оцтове дерево з червоними шишками. За дяковою хатою і за високий груш і церківця, крита зеленою бляхою виглядає, Садом довкруги оточена, а там і Попівська, просторіша, цікавіша садиба, обнесена частоколом, розложилася. Школа трохи далі, над вулицею по правому боці. Володько побачив її і його жаль пойняв. Ціле літо не згадував Дерманя, забув зовсім усе те, що там було, але глянувши на школу, одразу пригадалось усе. Перед ним у Бога, крита соломою, на чотири вікні, мало що більше від звичайної селянської хатчина. П'ять дерев'яних погнилих східців від дороги ведуть до невеличкого розхитаного ганочка. По боках дві здоровенні черешні, що сливе закрили цілу ту будівлю від сонця.